او ګورنمای چې تاسو ته پوسټ کوم به جواب راکولې شي یا درې حدیث کې نو غیلمکه دا ورکووم کومudian تاسو یا حدیث درې کې چې باځا کې تاسو ته پوسټ کوم جواب کولې کی نو دا ورکووم ازلا توای کوم یو مولا نن نه راړی نن کچاره وړی نمافتي سبا کې چا په زار دن نه راړ نو بدره ته غردوي خرته غردوي به خور کې په خپل پزار ګوري بار بار په دی دن نه په زار نه اولی پاتې دي کته ودو څوک کته ودو څوک دا څار بدلته کې ودو سن نو کوئی راځو 14 څار کئ نو کته اخورته بږي زه څار مازنه بعد دلته ودو څوک بندي لارنګي ته پریوشي نو د سونه به کته کوی دا, دا چې دا کم زاینونه باندې ناشې تاسو دا تاسو زاینې دي کم سره چې خبر زایته راو نه رسېد دا په دایم بل سره نه کیږي تاسو خپونه دي زه به کوله ته پوسټ کوم چې پینځن صف کې د لسم سره پاسي ته تاسو خپل نمبر یو سیادي کړئ زماتهری کړئ ته پوسټ به وایي کله چې صورت ختم کوم لوتی شي صورتونه کې بیا تا پوستم چې ما دې دا شي نه تاسو زبوان تیز پغم صف کې دغه سره پاسی چې تاسو خپل نمبر یاږئ دیو بل پځایبانه کې نه نن نه پاس چیرای شي هغه پرځایبانه بکې نه پرځایبانه کې نه کبه د چا خالی تاسو پاږی نه شي کنه څه دې دیم کې کله بسم الله شروع شي یو سره نیو راځي لې نو هغه به حساب ته نشی راتله هغه بارو دیږي دا نه کې سبق شروعی اتا سو د سټولو د پاسه گردن د پاسه خپګ دی اراده یې کله چې مونږه شروع او سره نور راوځي درې نو هغه به بارول دی کله کله ز داسیم کوم چې کم وخت مو قرار ده هغه پروش نه ده دروازه بند کوم بیا که ګرمي نه تاسو بارول دیو جن سبق شروع کدو نه مخ کې دو درمین رچتا پر ځای تر رسیدلی ائی حناسی په کچره یو سره بیماری جماعت کې ناراضی نو امیر و ما ته مخه خطره کئ کله کله زه دام کوم چې یو جماعت کې مثلا شل کسان دي نو امیر ته ځان تاسو کو کسان دي و شل و همخه چې دل شروع شنو امیر ته هم پاتې شل کسان دي و خایا کم کم نو ځاځی لري خپل مکتبای سره غیرت صباح کے اسرے غیرا حاضر نظامی جرم تا دروغ ما تاولی تا تا دی تا سردی تعلق کسانہ تاولی شلی گاغه وے کہ هغه غیرا حاضر دے نزار تان تمام کترولند را کولا تا ما تخت کیلو کہ زمای یو نفر دو نفر غیرا حاضر دی تل دی یا بیماران دی نو دا امیر دا فرض دی کہ در شروع کیجی دا نفر حاضر شوینی نو ما تبلی کی یو نفر بیمار دے یا غیرا حاضر په کې را میرو نلیکره <سؤال> ما جوړی شروع کړه او سره به راځي نو به امیر زه شم نور ته ودروم هغه بولم کوم دوینه امیر په خپل نفر دلته ګوري چې حاضر شو کنه ا دا غلی ګرنی وکي دومات کې ستاسو اسباب نه دي کچنیاں وی نو اسباب باغی ته والو کوي کچنیاں ني نطالب وي یا باندې بندوبس امیر کوي دانه کې اسباب دغه سپاری کې لته ناراحي او سبا اسباب د طالبان رخصي دا یو ترقيلي چیزه بیاوم یو دا چې د سبق شروع کې دونه مخ خبر ځای ته که سبق شروع شونه باندې څنګه ستې ځین دا چې پکم ځینو نه شي نو دغه ساز ځایشه پدې ځای بل سره کې نه ستېنی شي اونبل چاته اجازه ته خپل سړک نه اسې د بیا دوه غولونو گو لږني سو د دیوال سره وترو چوله تر پرځای نه اسې او د یو جننن په ساده تر تاسو نه شي وروله درندا کمدراسي او کم طالبانو سیږي نو دم لاس ته حق نش په اول لا غېده دانه چې د نور جماعتونو ناراضه تاسو ساده نه کول یو د دې باندې طالبان دي راغلي نه هغه کدی نه ځای ځې تینو تاسو به څنګه سملی پتی بلدا چې دا ما خام نه زوشي د جمعاتونو طالبان نشي سارې دې اوب فورن ځي خپل جماعت ته چې باور چې مدرسه د طالبانو ډوډا اور کوي چې بیا یو بار سې ده نن تاسو بغټ ورناسي نو پاتنه لګي د سونه تو نه بعد تاسو مدرسه مدرسې کې نشي پاتې کېدې ما خام نه بعد فورن ځي امیران با ننن پس دخور جماعتونو نفی من تلیکی چه زمان جماعت که دوره نفره جی دا غید روڑای انتظام درسته یا نه درست که نی درست نمونت تالبان بل جماعت تلیکی که درستوی روڑای زیادی نا غید جماعتا بنور تالبان امیر لیجی دا امیر تاعت فرض ده که یو جماعت که امیر چا تاوی چې تزا کاغا زوری کنوی ناو فرن بسراخ بل جماعت تاوزی ګالار نشي نو به دا مدرس کې نشي شاملې لای دا بنا نه بنې دی درنګې جمعتون ته چې طالبان دین ولابدې چې امیر نه د پوسو کی چې تاسو سره ګونځایشتې ځایشتو کې نشته دا نه ته یو څنګه د ګمږې لري بودې نور طالبان باندې خبرت راوړي بل چې د در سره دنه شوي نو خبري بند کې بیا وقبل کتاب ګوري یا بارام کې درس ختم شنه پولاره خبری نشته ځنه زبیاور بند په موج کې کم کسان خبری کوي نو اله صدا ورک درس نه بعد تاسو کینا څه ری شی یو بل نه تپوس کولې شی تکرار کولې شی نو نور خبری نشي کولې چې تاسو نور خبری کوي او میران تداوام کتاب وخت جمعه تون طالبان پوې کوي چې بانګوشي اذان شي د ماختن یا د سبا نه بیا کوب نشته لري امیر با غاوی خی دارانگی امیانو سر با تعلق تا سنو ساتای کامیان ستا آون تا سرکی نو ورتبوائی که امیر لورسا امیر سر با حساب کنی که بایی تالا خلقو در کلی تا غا سکره امیر با در روڑا انتظام کئی که کمی نو منتبوائی که زیادتی ای نو طالبان بلیجی دادا امیر فرائز دی که امیر امیر پا فردن فرائز که کتای نغه به دې درڅنه پد کم سره چدا خدمت نشي کوله نغه دې نامېږي دانګه مونږه امیر کو هغه به کوتای کوي دانګه تاسو مد کل امیر ته اتوي غوم ځکه ناسي اوس نو پدې راي باندې نن په بل ځای باندې نشي کې ناسي اوذ بالله الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم دو قرآن دفان دو, دو پارا منگ مخ کے سمابادی او قواعد اصول بیانے ہو چے آئندہ ترجمہ کے منگ پاہ استلاحات و خبری کرو مخ سلور سی بیان کرو یو سره قران د کئ نوغله د سلور امور ضرورت دی یو چې د قران تاریخ وپیژني چې دا قرآن څنګه کتاب دی ویم چې د اسماء وپیژني چې د اسماء څنګه دی دریم چې دا وپیژني چې دا قران الله د صفحه د پارالې کړو حکمت نزوری موټوای سلورم چې د قرآن په ترتیب په تقسیم باندې پوي مکی سورتونو که کم مضامین دی اما دنی سورتونو که کم مضامین دی او ترتیب د قرآن سنگ دی دا سالور چه من ختم کرد نو من نور سالور بیشورو کرد من دا شورو کرد چه قرآن کریم اکثر رد که د مشرکینو شرک ستاوی شرک پو پختوکی برخ حسیتاوی او شرک دو قسمه یو شرک اعتقادی ده ادویم قسم شرک فعلی ده شرک اعتقادی ده توای چې پاتیدہ کې دا خبره رااله نو سره مشرک شو تا غفلو نو خوځي عملونه کې او چې عقیده کې داراله نو دې مشرک شو لکه شرک اعتقادی سلور قسمونه بیان کړ یو شرک فل علم مطلب دا غې داله که څنګه خدای بغیر داسپاوو پار څو هر وخت دا رنګ یو سره دا کی د اوساتی کی مخلوق بغیر داسپاوو برڅو کې کی هغه هر وخت پوهه لکه مشکان وی بابا پار څو بغیر داسپاوو یو خو پستر ګری دل دی په غو ګلو ری دل دی دته سبب یو بغیر د سبب نه پار څو پوهه دته وای شرک فی العلم دویم د شرف تصرف تصرف واي واغدارای اختیار تا دا کی د اوساتی چې بغیر د اسبابو بغیر د الله نه بلڅوک زما په نفر نقصان کې اختیار لري تصرف کولی شي لکه څنګه چې مشکان وایي چې بابا تصرف کئ زما غوامهږي چې پای شوې ده ته دا وایي چې بابا تصرف کئ که دا غنه د ډکراړ نو په ما باندې disrespect کټړی هغه قبر کې بغیر د راتونو کټړی دا یو ټکر نقصان راکې دی ته وایي شرف تصرف درم قسم دې شرف د دعا دعا معنی رابلل رابلل دو قسم دي یو ظاهری لکه سوي توای ایو رابلل دي بغیر دلی دو کټونه اواز کې چې رامدد سره ورسه دا صفت یو د الله دې کله ته دا قسم عقیده وصاتی چې جات आवाज کوم را مدد کیږي را رسي لکه مشکان وي کویږي کې بابا را مدد شي لوې جوان را مدد شي سرورم قسم شرک عبادت د عبادت یو قسم بغیر د الله نه چا را کول دا سرور قسم او شرک اعتقادي دریم قسم شرک او فعلی فعلی شرک دی توای دغه عقیده سره عمل یو ځای شو نو دغه سره مشرک په شرک فیلی وګرځي شرک فیلی بازی کی سونه د کفر دی صدا کی حننم ده او بازی قسمونه سونه ګناه کبیره ده لکه یو سره د الله نه سیوا د بل چا منفته و وای کدا کار نیو شو نو د بابا ته له ور کوم او د دې واخلی اخليودي نو دغه شی حرام شو او سره مشرک شو دا رنګي سجدا بغیر د الله نه بلکې د کوي کپدینې د کوي چې د پلاسي دمانه فن نقصان دي بغیر د فوضي زائریو نو مشرک شو او که د تعظیم سجدا کوي نو مرتکب د ګناه کبیره شو چې د قتل او زنانه زیات دي دا رنګي او سره د ورځو تصرف غني جا دا خالی پرست کار حکم نکار ملکی گی، سی شمبی منگل پرست حکم نکار ملکی گی دا ٹول اقسام نشر کے فعلی دی قرآن کریم دا دیم رد کی زیاد پرون موند آگے آیتون خیلیو کہ قرآن اغسلور او امر کے کئی دو امر کئی دا نو زانت ا دو امر کئی دا استمرار کامی شکل اسے گئی فجتن بر رجت سمینل احسان امر ده نهیده یعنی د دې پلیته غولو نه و زانو ساتي واج تنبو قول الزور دا امر ده چې کریمه د شرک موایي انفال لله دا امر ده سمراضه هميشه حنيفه سيږي غير مشکین هميشه نه شرک پاتې کیږي د شرک پھیری رد قران کې زیات کړي د اذوب قسمه شرک او اعتقادیو پھیری اسمنګه د دې بیان ته چې د مشرکینو جګړه د انبیای اسلام سره او اهم مبحث سو مونږ د دې تفصيله کو چې مشرکین د باز عقایدو قائل مثلا د دې قائل وو چې اسمان ازمکه الله پیدا کړی دی د دې چې تدبیر د اسمان او زمکه الله کوي زه دې قائلو چې باران د اسمان نه الله ورې دا لولې لو کارونه موشيکان او عقیده داوا چې دا لولې لو لو کارونه الله کوي البته دا غیر شرک دا وړ کارونه د الله هڅې وا مخرقات کول شي سبا یو دے په سبب کار کول، دا غباندین کولیشی، پا سطرگولی دے جی، پا غگو دا سبب دی لیکن مشکان ہوئی، چی دا مخلوق کے بعد مخلوق دا سشتے کیا غی تا خدا اختیار ورکڑے دے دا اختیار مختلف عقیدو سره بعد ہوئی دا ہر علاقے اللہ یو مختار یاو ولی مقرر کړی دی چې هغه ولی له دا اختیار ور کړی دی بازوی چاره علاقے لخرای یو روح د فرشته مقرر کړی دی دا کار کوي بازوی چې څار ستورې لخرای یو اختیار ور کړی دی چې هغه په عالم کې شانکار کوي بازوی جناتولای اختیار ور کړی دی او هغه په خپل حالات کې نه به نقصان زکه موشيکین څلور قسم وو دا غرسې من تفصیل کوم ان شاء الله نو د موچکانو شرک داو ته یو شرک داو چې دایله پرای اختیار ور کړی دی شرک داو چې نه اختیار نه ور کړی په دای چې په خدای سره کار کوي دی خدای نه نه شي کوله دا د خدای دی نو دای چې په خدای سره کار انو کو دا قسم شرک پارب کے پټول دی اخيو او قران هم ذی ذکر کای رکپرون سورت یونس یو خیل ویقولون ہاؤلاؤی شفعاؤنا عند الله مشکان وئی دا قسم لاسون کی دی مولا د اللہ نا ینه الله دے اختیار ور کړی لکوسم پ مشکان وئی دے د بعد ذمہ دی درته بې ذمہ دی او دې دا کار کولې شي کار سر کول کار کول دې کې عربای ګورتا الٰهو وي الف لام ہے الٰه اغزاد ته وي کار کولې کار سر کولې مخلوقات کار نشي سرکولی مخلوقات اسباب کې ورڅخې نو اسباب استعمالولې شي لکه ډاکټر دې هاكين دې نو هغه د مریض لپاره علاج کولی چې ضروري کولی خد اقا کار کې کوم د شفا اغنشي ورکول ده دارو مطلب د شفا شفا نشي ورکولې موږ وی علاج ذات د وای چې هغه کار سر کوي لکه پختول ته ورته ذمہ دار وي دی وی د بعد ذمہ وار دی دی ته دی نو د الهه مانا کله کله کایي کل کل ذمہ یعنی ذمہ دار ته د څوک ورته فریاد وکي نو ده غا حاجت پوره کوي قران کې کله کله د اعلانونه کوي الصمد الله الصمد صمد هغه ذات وای چې یوسمد الیه الهوای صمد هغه ذات وای مخلوق هغه حاجت وسپای چې درا لرو بنديان دو منډه والی چې سپار کول استعمالوري شي دا کله چې دوی د مال غواخلمي معلاد کارو کا یعنی سمونه اسباب استعمال کا کار کو د کار دی بندہ دا مندا والی کی اسباب استعمالو نو کله کله قران کې احمانه کئ صمد الله الصمد معنا سو الله ذمہ دار دی الله حاجت سر کو لږی کله کله د دې تعبیر کئ چې بوج زلر وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يَحْمَلُ مِنْ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى كَرَأَوْا بِهِ يُوبُجُ وَالَا دپار د بوج لړ کوله چې په د بوج د تکلیف د درد په د بوج د دتبه په د بوج د غم را بلي چې د غم رنلر کا لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربه پورته کولې د اگر چه دې نිකت आवाज کوي پهلوانه आवाज کوي نو بوجلر کوون کې یو الله دې سومغ حاجت پر کوون کې یو الله دې دارنګې کله کله د الامانه کې فریاد رس یعنی او وسول کې فریاد او شی فریاد سر کولې شي ندا سي مغیث یو الله دې قران کې کله کله د دې معنا کوي صریح وي مغیست فرياد راسته فرياد راسته په قسمه یو هغه کی فرياد ورته او کی اوستا فرياد نشي منذورولې لکه بنديان ایا هغه مغیست دي چې هغه ته فرياد او کی او داغه راځي نو کامل مغیست الله ده او دې ته وي صریح صراخه چا کوي ته او کلا فعیل وزن په معنا د مفعول را دی اغه ذات یاغه چې هغه والی شي او اغه هغه چې هغه منظور یو لعبی سورۃ یسین کې د دې تعبیر په سوريخ سره کړي وان نشا نغرقو فلا زمون په خشي نو دی فلا شریک لهم نش ته سوچ چې د چا فریاد منظورې به د الله نه کته لوبه یو څنګه وایي څنګه شي نو پیدا لا نه پسنه دا ټول د اله معنی کوي اله حاجت پر کول واله شریف فریاد منزورولو واله سمت حاجت پر کول دا مختلف انوانات اوسره ذکر کړي زکه دا مساله ذهن ته نه پیږي یره خدای م نننه ز پر شوم موږ او تاسو کوم اچای په کړه ده نو ز پزکا پر شوم قران کې تاسو مو غوي ته دې لفظ الہ غنټه ديونه کوي دا دې پاره انچې غواره ته ځان پوهه تا اسنه چې بل چا ته حاجت میں پورا کا اسنه چې بل چا ته چغا وای چې فرياد می کا اسنه چې بل چا ته چغا وای چې رمضان شه مراد زنان لرکي اسنه بل چا ته چغا وای چې سر کا دا ټول تا ویرات دل کوي چې دا مسئلا ذهن کې مشکله شي لیکن موشکین ود د جامه معنا کوله لفظ الہ الہ کا طوی جہاجت سر کولشی د عاجز فریاد د کولشی دیو جنا موشکین دمنل ک خالق یو الله له ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لاقولن الله ک ته بول دینکه ک اسمان ازم کی کیا پیدا کړی دی نور فروی الله ور ان سالتهم من يدبر السماوات ولا كدا تاسو نه کې چې د اسمان اظمي کې تدبیر وکړي د دې عظام الله لیکن واره اڑ کارونه الله نه کانه باندې توکړي او اختیار ور کړی دی و منی رازق منی مدبر منی لیکن او نه منی سوره صفات 30 د شمایات کې <تصفيق> جا دے مسئلے اوضاحتی کڑے چې کله کلا مشرک تا داوائی چی الہ یو دے اِننہم کانون اذا قیل لا الہ الا اللہ یستکبرون اِننہم دا مشکین کی دی کانون دی یعنی ہمیشہ دا غسی دی استمرال کلمانا چی دکانا یعنی ہمیشہ دا روان دی چویلی چی دیتا لا اله الا الله نيشته حاجت سر کو لو阿拉 بيدالانا نيشته زادې فرياد حاجت سر کو لو مددگار بيدالانا يستقرون اوري دي مزلين دان منوي وي ويقولون ايننا لتعك اعلهتنا بشائر مجنون اوای منګه پيخدوم کیو قل ذمہ داران دا زمن جالاکی زمدار دا بادو دے دا تب دے دا سرکو دا منگا پریدو دووجه دووینا دا شایر لیوانی دا خو یو لیوانی شایر دے او دے منگا داوائی که گوڑا دا پریدے منگا داکار کون دا رنگید مشتکین دا ندر اغری دې موږ یې ګان ته حاجو کوي ګني په خیرات صدقات موږ کوي ګني په دې جگړه دا ټول منل او نبي عليه السلام ورتداوي چې بغیر د الله نه بل فریادر سات حيات روان شي په دې مسلې باندې او په دې مسلې دغه اختلافو <تصفح> ان قاد لا يذلنا ان الهاتنا وديه قوم د قولو ذمہ دارانو نه ډيوي زمون ذمہ داران شته دته دا څه ګټه بياندي چې موږ ادا قولو ذمہ دارانو نه نه ډي لا يذل عن حجنا لا يذل عن صدقتنا داني بلکې دایوي چې دته مطلب نور څه نه او مطلب صرف دا دی چې هغه کوم ذمہ دی نو دی مونته تقریر کوي او په دې ټول تقریر کې مونږ د عقلو مددګاران نه دی جګړه اصل د دې دا ټول بیان پر دې مسلې وو زای په را دي لا الہ وانیږه غراوا چموشکین وی الہ یو ندی او نبیو صلات صلی و سلام او قران وی الہ یو دی ده الہ معنا حاجت سرکوډوالا لا الہ الا الله نشته ذمہ دار ده هر درد مصیبت ا خیر او شر به ده الله نه کله ته دمانه تو کې نموشکان اجه ته ورته معنا مبهمه کہ لا اله الا الله عبادت ناوی او کنه አይ په دې سپوی داو ٹھیک دې کنه یعنی معنا مبهمه کوي ګرانی پیر صاحب میراث الحقیقت کېږي یو سره د کلمې په معنا په خپل جبنه پویږي نو مسلمان نه دی چې دا سمانو کې د ټپه پویږي چې ته دا معنا کوي کیني شلایت عبادت به د الله نه دا او تا فرتیو دارنگی باز خلق مانا کئی نیشتے معبود بر حق بیدہ اللہ نمعبود کو بیار عبیدہ. او دا معبود او دا فرق دے علیہ ہوئی و معبود نہیں علیہ آگا چاہتا ہوئی چاہتا فریاد کے اما عبود آگا چاہتا ہوئی چاہ عبادتی ہوکی نو باز ای وقت کے فریاد بھائیو سنیتا ہے کیا ہو عبادت بینکی نه مې دې کې کو عموم خصوص په وجه یې عام تلک دي متر معنی غلطه کې چې الا معنا ذمہ دار خیر او شر نشته لا خپل ذمہ دار او د خیر او شر اوس هغه تکم کې کوم آیهونه راځي ولقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره نو مې لګله ته فقال یا قوم الله نو حضرت نو ویلو اے قومه الله عبادت وکاي مالکم من اله غیره ودې کلام خدا څخه وکړو یا قومه بوذ مالکم من معبودین غیره کلام خدا څخه وکړو اے قومه د پراي عبادت وکاي نيشته معبود بد څوک نو قرآن دا دازولېو نه قران الفاظ بدل ک مطلب دادې يه د عبادت ايو د اله اے قوم عبادت اقسام ټول الله له کوي ولې وکي مالکم من الہیم غیره نشته تاول ذمہ دار به د الله دار یو الله دی نو چې یو ذمہ دار نو د عبادت نو کوي معنی دا او دا سر دې چې کلام بدلی جلالین به ترجمه کړی نو ترجمه په مطلبونه په وا یو دا ترجمه یو د په مطلب په یدل د دوړ کې فرق نه ترجمه غوډاره کې غلا و مشکل لري په خپل ځبا کې ترجمه او مطلب داري چې دې جمله حاصل سره وي دا دې مطلب سره واچي مطلب باندې ځان نه پوي دا رنګ ویلا دین اها هم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره عادیانو ته هودا اسلام لګره نو غوم دا ویلو یا قوم بوداللہ اے قومہ دے عبادت اقسام اللہ علیہ و کئی ما لکم من الہن غیر و نیشتے تاعتواللہ صوف زمدار بیداللہ عبادت پوی فریاد آجزی تا پو دے نیت چیزا حضرت چاہتا فریاد آجزی کوم زدد پلاس کے زمان خیر ہو شر نو نوکہ چر فریاد آجزی پو دے نیت کے چیزا زمان مشر دے نو ته تاوی تعظیم او کفریاد او دي په دې نه دي ته چې چې د لاس کې زمما نفع نقصان دي ازما په حال پوهه دی دي ته وې عبادت فرق ممز کې صرف نیت دے. پیسے و دی لکه د اعمال فرق په نیت کې ده یو سره قران وې په دې نه ته الله راځي مې عبادت ته یو سره قرآن په دې نه ته وې چې په بيدورو کړم په سيوه په اټلم د دین خرصول دي نه لوستل یو دی او فرق مینه نه یو سړی علم کئ د دل پارا چې د قرآن کتاب په ځکم الله او په جنم نو د عبادت ته یو سړی علم دل پار کئ چې ما ته خلق مولانا وای عزت میږي د مذاقه سب ده نو نت په عبادتو کې فرق را وای ان مر اعمال بنیات حدیث مانام دارا کی عمل خو دې کړی دې وځي عمل په پاکستانات څنګه معنی دار شتای راځه څنګه دیو جنا مقاصد او وسائل کې فرق دے. وسیلہ دی وسيله اغه ته وایي چې مقصود ني او ذریعہ ته مقصود حاصل وي ا مقصد اغه ته به ذات مقصود مقصود دی او طالب داره کې الله رضايتي نو دې ته الله رضا کور د پارا اغرب سره په شاو اخلي بال بچ پیلي او ایزم در زکه نو دا تلل مقصودی ني دي دا به سراغ استل مقصودی ني دي او ذات بغیر د دینه غ مقصود نه حاصل دي مقصود سود الله رضا نو د وسيله او د مقصد فرق دي مقصود اغي چې هغه به ذات دي اوس سره علم کئ دین کئ د دې لپاره چې دولت او اخلاقه نو هغه مقصود وسیلا وګورل نو چې مقصود وسیلا وګردي نو وسیله مقصود دي نه <تصفح> <تصفح> مطلب و اصل کې مقصود مقصد وي نو چې تا وسیله مقصد وګوردو دین دی دي وسیلا ک چته علم کې د نه پارې ځواب په تنخاخ لم ځواب په لړای اخلم د مقصود, <تصفح> مقصود فرض دی دا لنگ سراز پین شو نو دا ذات مقصد ننی دا زریعه ده وروړی چې په دې باندې غلاف او کته تر سراز پین مقصد وګرځي نو تاسو نشو پوره دا په پرتی ته هم ورشي نو قران فرق کوي په معذ ذریعہ کې په معذ مقصد کې دا بل کتاب نه کوي دالنګ عبادت زریعه ده د الله د رضا کولو نو کله چې ته عبادت ذریعہ وګرځې دنیا دے ګټلو نو الله تم زړه ده نو جگړه د مشرکین په دې خبره وا چې مشرکین دی خالق یو دی رازق یو دی مددگار یو دی او قران وایي چې نا ذمہ دار یو دی دا. هغه وایي نه ذمہ دار یو نه دی ذمہ دار ګن کسان دي ته جنات النبي عليه الصلاه والسلام سره جگړه په دی سورت الساد کې پنځم فغموم آیات اجال الاله تا الها واحدہ گردش محمد رسول الله ذمہ داران یو الها واحدہ ذمہ داران ګن او دا وي چې یو ګردي اجال تا الها واحدہ گردش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الها ګن ذمہ باد بابا دے، سرخوگی بابا دے، فلانے بابا دے، فلانے بابا دے دائی نظر رئی چی اجعل خالقا واحدا اجعل المدبرین مدبرا واحدا اجعل العالیہتا گردی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد مددگاران یہ کیاو دے وعدہ ایو اللہ الہو گردوی الله کو نم دے دو ذات تر ال ذات اور الہ صفت علم گر دے لے رسو نو الہ یعو دے دار رنگے فرقان دوسر اقمیاتو گورا ان قادل ایو ذلنا ان آلیتنا قریب دے محمد رسول اللہ کہ وارئی من للا دکل آلیاؤنا سمعنا تقریر دا سے اکو کہ بلکل منگے اورودی والو منگای دوارو لیو سخی سیب ده اختیار داغده روس راغی نسخی و نمخی آوے کوربی ناشد ذا نجود کریو کافر لرنک چی مسلمانانی تباو برباد کرد ادر بادر اکرد بادشاپ انپا ده گند اختاو مملکت انپا ده گند اختاو در شرک انتقام اللہ در مدپس اخت دو دریس او اکار سلطانتو سخی سخی کول یو سمیت پک رو این کادلی ذلونا چیز من طالب بلاد اوگر دے منگ اڑی دینا امن خرابی ذلی ذلو اڑول خطاک ایدول ذلی ده گمراین را جی قرآن کے دیر دایا ذلی ده اوڑی دو دل په معنا درکې دو دا نه چې گمراه وي معنا دې لازمی یو سره دا حق نه واوري نو ګټه به گمراه نه شي داوی یونس علی رضی الله علیه قال فعلت ايضا وانا من الظالمين او مداکر کړه هو په ځتا نه پټو ما اوس میدان کې و啦ډی زاغ او اخیتانا پتو دانا که زه گمراو ماذا اللہ پنجاب ماستر پا عربای نپی گی نگوی مانا گمرا یعنی د ماستر پا عربای نپی جی تفصیل لکم تفحیم القرآن لکم امولیان سرد علم مناد اصول پا راگتا مولانا وی شرم حیام نور لیلہ کپا پا ربی الفاظ دارنگی بقره کی را دی کې <خف> د یو سړي په ځای به د خوږ دي غوانی انت ذل الله داهما فتذکر اهداهم القران هل ته ذل پانه څنګه کې ير شي دی یوي نو بل بورتای دی ذل پمانه دې راځي په ګڼه مانه راځي انت ذل ان قاعده لا ان الیاتنا قریب دې دې کې اړې موږ نه را د قران لهونه لولا ان صبرنا لها کامنگ تنگشوی نوپا دے باندھے پالے آو، کامنگ لگتیو کامنگ دس بیانو، سہر پکیوئے، نکولے اور کئی، جادو دے پکیوئے، غگورتا مگتیو کامنگ تنگو کاداوی دا پختانون دے، کار کردے، چورتا ہے پا سور اسملا پدریگنوی پنر دریجی دے چے کلب پا مصبت راشی نمانا منفی کئی، او چے پا منفی راشی نمانا دے اس بات کئی غریبو ته مونږه اړولو لیکن وانو معنی داشه داسبات معنی نفي ترارسي او نفي باندې اخري شي نو حاصل اثبات راځي ان قاعده له ذلنا دغه مونږه اړولو کوم وانو لولا ان صبر نه داري تاکید دې کوم تن شوبه دې باندې نجګړه اصل په دیوا داوږه الاه خیال را چه خیال پسروان شو سورتِ سجده کی راضی ارایتا منتقضا ایلا هوا هوا وینی فرقان کی مرادی وینی اغسریل راضی وینی سو قل ذمہ دار قل خواهش سمانا خواهش کے راضی تبا پیر با پاداکار کولی تھی نظر قل خواهش ذمہ دار اگردو الہ اگردو دار نوی چه اللہ کئی بلکہ قل خواهش دارنگی نبی علیه اسلام پر ویٹوکی کو دی ویدار آوکا این یتخیدونکا ایلہ او دوا کلچ تاوینی نتاثرہ ٹوکی کئی احاد اللذی یذکرو آلیاتکوم اگا سڑے چی ستاسو جی مداران ذکر کئی چی دیس نشی کو دا سڑے جگر ایم دیوا دارنگی ایلہ اگا چاہتا ہوئی چی او سڑے دا عقیدت حد جی دے ذیمہ دار دے ذیمہ دار دے گرنی چیزنو دے دے دی, دی دار دے پار سپو رہے دے ذیمہ دار دے ارزکی اختیار چلی جی دے ذیمہ دار دے درہ رسے دو کہ فریادو کی چرامدت چھنو رہ رسی دے ذیمہ دار دے دنف نقصان نف نقصان در دے درہ یو ذیمہ داری د دے چې چھتا سره قلم شرکل کئی یو ذمہ داری ده حاجت سر کولو چې ده حاجت سر کوي کله پاس پابوي کل بغیر اس پابوي بغیر اس پابو سره کورسای کې ناشې لري فلسی نه په چا کوچاواله نه په ټوپک بغیر اس پابو هغه نفع هغه احساس کې بنده وګرځي سین آسمانی بغیر د اورید باران تللی کله pore de barane kray elahi ta hoy no jagala asal ke dade lafz wa ilah kufr ro sodi kufr khamani na manal yan de khuda hukm shi awi na mani nu chewi na mani inka qat'anu ki na re ta wi kufr fo asal bunyad de shirk ke jagara dade که الٰه یانه دا دغه موشکان د دی قالو قالو اجتنا ان الله وحده عبادت وای اجدی او فریات ته پدینت چې د پلاس کله د کار سر کول دي نو موشکان مو وی علی السلام تا قالو اجتنا ان الله وحده تمه سغرا له دیر پاره چمن اجديو فرياد بیا والله ته کو ته هاي سره کولې شي نه نورم شتيمداد په دې د الله نورم ته او قران کې سورته انبیاء کې پنځه شته آیات ذکر کړي وما ارسلنا من قبل كم الرسول الا نوحي اليه انه دا اله الا ن فعبدون هر پیغمبر مې بدلې غل یو چمن باغ ته عمل کو یا مفرق تو وای ذمہ دار یو زمین حاجت سر کوله وال دین زیمد. دارنګ د خدای توپ دین خدای توپ صرف ما سره له فابدون نو متا اجزی او فریاد کوي د صورت سورۃ النحل کراوی ولقت باثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واتنبو تواوت هر پیغمبر ملګری و دی خبر بانده اعنی بدللہ کہ فریاد خدای توب یو خدای توکی یو فریاد دی اسباب ہو دی دا گیڑی را سر و یو فریاد دی خدای توب دی کہ خدای تی زیمہ دار تی دارنگی صورت کاف کے رازی قل انما انا بشر مثلکم یو خا ایلیا انما الاغکم الاغم آئد ذب بندگیرہ اکستاس کونے بندائی ماں کو ما اللہ خدایو اسی فترہ کردے چا زیرہ دے گلے میں ما تا امر کردے انما الہکم الہم واحد یقیناً الہ ساسو جمع دار ساسو آجت سرکور ساسو یہ کیا ہو دے دالیں گے سورت راعت کے راعتی قلو ہوا ربی لا الہ الا ہو او آیا اللہ نیسته ذمہ دار دا نقصان بدلانه دا لږی قران کې راځي قل انما امرتو انعبد الله ولا شیک به شیا سورته راځي دې چې ميات کې ما تويلي شي دي د عبادت اقسام کول الله له او په دې اقسامو کې دوخره شریک کوم عبادت چغوال کرامادات شي یو رامدت کولی دے اسپابو دلان دے یو سڑے موجود دے ورطاق د ندا دے اسپابو ترمیندر جائز دے دے باو ترمیندر یو رامدت کول د خدای طوب دی چې پسطور گنیوی نی اداع کدس آدھی چاگا پار سپو دے را رسی ندا عبادت تے فدے کے بل سکر شرکون قل انما امرتو انا عبود اللہ ولا اشرک بیشا دے عبادت قسم رامدت کول د عبادت قسم سجدہ لگور د عبادت قسم منقطه کول د عبادت قسم تپار سه پوهه نو مخلوق عبادت توغای کی د کوئی بیروا واره مدد شي نو تا قران کې ویل شوی نه معبود الله ولاش کبي شيان نو تا عبادت نه یو دي د اسباب دلاندې راغوتل چې وی موجود وی نه راته شي ایو دا اسپابونا بالارا مدد کرده دا خواه عبادت وی دا علم دا اسپابو دلان ده چه پستور گوی نی کتاب گوی کتاب گوی یو بغیر د اسپابو پارس پویدن دا پار دفرائی کار ده نتو چې دا صفت بلچه علوای جمعی عبادت دا بلچه انو که خلق قرآن وی پمانای نی پویی جی چه عبادت که دیو اللہ کو دارنګي قران کې الله ذکر کوي او هو الله لا اله الا هو الله ذمہ دار دی چې بنت د نبل ذمہ دار بل حاجت رو له الحمد فی الاولا والاخرا خدای له استعانه پړم بیا په دنیا او په اخر الله فرمایي الهکم الهو واحد سورت النال کې ننزل الملائکه د روح من امرې علامه شام من ان لا اله الا نا فتقون انبیاء نه را لګري فرشتي مې لګري چې ما خلق کړو لا اله الا نا بيد الله نه بل حي سر قولانشته داغه سورت النال کې او الهکم اله واحد اور <سؤال> سورۃ یو پروسم کې لا تفقدو الہین اسنے منې صحیح ذمہ داران دوا یان دیوونه زیارت نو دیوی موږ په دګول <سؤال> ونی ورځ بنونی شي کلی کې او من بلت الا ولا الہت توبدو دا سه سکلي نشته چې دا غي کلی ذمہ دار نی اوګه فرياد نشي کیره زه په خایر عالم نظاما دې قاعده چې ما به ځان سره د دریو وختو دوړای وایمستا او چې آیتر ماسکی نو زه په دې مل ګرځې دم نه اواکه صرف دلاله الله معنا ومه کوله نه خلکو پېجنم نه ځکه نن یو کریږي سبب بلکې د نما په کلي کو 94 نما په کې دا جمله به لیکلوه وما من اله بل دتن الا ولاهه اتن توبدوا ما تاسو کلیو نه مونږ ته کلی کې ذمہ دار ني دا غي الله ني او دا غي عبادت ني تي بل وجت بلاده کلا مشونه تن د شرک ما ټول کلی ډاک مونده د شرک نه دا چې ملک نو یو کلی نو چای کی شرک کوفر نو او سره دین اورته شرک نه کوفه ني شرک کو کوفر اورته نه وي بوله اویدا مٹیائی دا دالوا دا, دا نظر نیاز دے راہ لو کھڑنیش کیدا ا خلق کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تعجب کو یرا خلق گل خری فتن برت سمنا الاوسان گل خری ا بسم اللہ پی وے داسن مخلوقات ہن کلا اغه ټول لاندې دی ټول غول فری ټول کوبر یې شر کوي هتاي دی که وکړ چی غایچې نکې ای نو زه به ورځ ما نن یو ملک وینم نن ته چای کې دا کار مستره مل سر دي حنا بیا با درلته یې ترشه اما به ير نامه لکه جما قربان کمر کې و ډرتاي په دې خدا کې اعطا کار کو گورکا خداییو کی کار نظر و بیش شوروشم داخل کوشو چرا دای خون نمونه کی نوے بایکارتو کوئی برسرها لاره خوین ریطانگی پی بنکی چه را رسیده نیشی نوازمانه داس شوام چه سالوی خونزوث میلمدل ما بدرادی کو از دو بناستر کئی رم از نم ما دا تکلیف ما سوشکو خب بیاوزم نمائیوز کن کره ارمل کښته ار کلی کښته اوس مؤاهدین پیدا شول اوس هغه وای مونږ مؤاهدین دي هغه مؤاهدین چې پټلپو کې چاپ کړه دي مونږه مدرسه دا چاندا راکې ده ته مؤاهدین وای ما ورو ده غوړین غوړین دي د مخلوق نو غوړین مؤاهدین ده ځای په یمنه ده داواړه دی کئ ا دې ور سره لاړ شي لانی ځای دوره ده قران زہے پدای ذکر کئ چې کہ الای او دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا आवाज پرته کړو مې کيو هغه یو تن دا आवाज کړو او قران زہے پدای ذکر کئ چې کہ انبيان می پدې لګړو موسی عليه السلام ته کتاب ور کړو نو کله ز الای مانہ کئ وکیل یعنی ذمہ دار یو وکیل له پزایلو امور کې لکه سويته او سره و اخلا دې ته وکیل وای په دایرو مور کې کتاب الوکاله ا یو وکیل دې د ټولو شیانو ذمہ نو کلا د اعلان نه وکیل و کی لکه پینده شروع کیږي دا دغه دوه معیار واه ته نا موسل کتاب, کتاب اپا ایت ایت ایت او جان نه او دلبنی اسرائیل موسالم کتاب ورکړو اپای چې دا ته الله تتخذو من دونی وکیلا پاګه کې دا خبره وا الله تتخذو من دونی وکیلا منیسی بیزمان زیمہ دار الزد اوکیل ما نازی موار یعنی اغا وکیل اغا مختار وی بلکن احقوق طول اغترازی نو کلکل کل تابیر کئی ری لفظ پوکیل پو کلکل کل دا, دا ذکر کئی چه ما سخا علم نشتے نو زد خیر او شر مالک سنگی لو کن تو آلم الغیب دست خرط من الخیر وماما سنیسو ام کما ته غیب علم وی نو ما بولی دا کار کو و ما مسنیسو دارنګي حضرت یونس علی السلام څنګه په آزاد دنیا کې انبیایو چغې والي دي چې الایه یو نو ذجل په چار دی وای دنه انبیایو چغې والي دي وتابات ملت ابراهیم او اساق یا صاحبای سجن ار بابون متفرقون خير ام الله الواحد القهار ای زمامر ګور دی جن مدد ګاران ګن بلبل ګور دی الواحد القهار یا یو الله چې زره دے پارچا اصحاب کافم وی چې کلهغه قوم نه تللی دي ها اولای قوم نه من دونی هی اعلی زمون قوم بيد الله نه بل مددگار نی سره انبيايا چغي وي اوليا چغي وي الٰہی یو دی لا الٰہی الا الله جگل پدی مسلہ چې الٰہی یو نه دی د دیو جند دی لفظ قران تعبیر بیل کئ یو دی لا سریخ لهم فیا درسی یو دی الله الصمد حاجت رو یو دی دا مختلف وکیل ذمہ دار یو دی مابود یوه دی دا ټول تابيرات څه تا دی کوي چې په زين کې دا مسله کې ني یګور حاجت را یاو دی نور کړي اسباب خواندني کې اسباب ورسري نو ستایم دات به وکی اغه اسباب بدل درکې او الچ سبب ورسري اموجود نه او کچره موجود یو سبب ورسره ني ته ته قلم واړین دالو قلم څه درګي کې او که او کله قلم څه ورسره غپې خور کړي دالو بسږي از دې دمانی بې ایمان موشه کراغه نه موجود دی نه سبب شته او ایتره باندې ځمداري نه باباش ته نور ث شته تر سر خو به ځمداري نور ث سبب څه نیو یوثسته بنده ده بندای امداد کولې کی موجود وي او سبب ورسره ته تاته که موجود وي هغه شی او ورسره ني نو طالب سم امداد درکې او کا سبب ورسره ای موجودنی نو تعالی را رسیدل کی نو دایره دور بیوقوفه دنیا کی موث سره د انسان طاقت لیدو دو دورې دوه ختمې نو چې مرګ پراغه نه داغه سر دیزل شه داغه وګونه شه دا طاقت په موث سره ختمې پدې ټول اتفاق دی نو ته چوي مړ اوری نو دا طاقت او ری دوته نه ختم شوه د کنا تمر سره ګټو انا ځان یې غلې کړی رنګ موسته غونډې ځان یې غلې کړی نو تاجې جامع وکړي نو ځان یې غلې کړو دا, دا وړلوی دلاو بیا چې <clears> ځان <throat> یې غلې کړی ته ته جامع وکړي پندارمونو للاسو ادا در به غیرته به ونه لري موږ ویناو دا رڼا یې غل کړې هغه مرشه دا دین خو پیدا چې دا هغه به حایې ټول د حضرت نه دی عطا ده چې هغه په مرځ سره هوا سلف داوره دو ری دود پیدا نو دادم تا بل بیا رالو دیو جن دمو فقالی کی چې په قبر کې الله یو طاقت په کیهره چې نا پس باغه طاقت تعذاب او خوشحاله منی کو جنور نه یوزو فی نور من الایات بقدر ما ایت علم او تحصص ده نه دی پویل بګی بیا وای او وینی باقی د کلیوی بدر اخو خیر کی عادت او خیر اسباب نو او لب کی طاقت پاتو وکبه میسوم وی ده په خیر کی عادت ومنه په کرامات ومنه پوه پټاشه چنه پوکړې ده ته وی عالم عالم صدوي کلمي په معنا نه پوي ده د لغې په معنا نه پوي ده نو قران په اصطلاحات نه پوي ده ته وی علامه سي علامه سي د کلمي په معنا نه پوي ده ورته علامه سي او فرائد یکتا ده علامه او کی که اگر ټول عمر په دې مسلې باندې چې دا قران وای لا شریخ له او او صمد لا اله الله او ته دې په معنا منه پېدم دا د جګړې شی لفظ الٰه په دې لفظ الٰه سلور را لګي یو دلا چې هغهوی و بندیان او لخوا اختیار وکړي په جدي جدي عمر به مړडला وا چې هغهوی نه پریان تي دي هغه له اختیار وکړي عالم الغیب دی درې مړडला وا چې هغهوی نه استوري زیمدار نور استم می سرور ما دا دا وا چاغی مجرده قضیا دیو جن د موسیکینو صلوه یو یوم مشکین بالعباد الصالحین انکان بندیان چې الای ګرغور دی غیر بالجن چاغی یقین دا وا جنات پار څه کوی دی رم مشکین بالکواكب کی هغه مشتری مری قمر شم زه را اتارت لازمدار دي سلورن کسن مشکین بالملائکه دا سلورونه مشکین قران راخ دي او دا سلور واړو رات کی یو رد پدې ته کی کی جو غه غي عجز دي نو دا انبیاء جي ذڪر کئ کان و يدون نار ابم رابا ټول ما کو دیم قسم دا یو قوال ذکر کای چې انبیای او دی لا اله الاه هو دا رنګه د جنت او اج ذکر کای چې د سليمان علیه السلام مسخرو فلما قذنا علی الموت چې په سليمان مرګ راغی نو جنات نو پیدا شپاره ذکر کو نو کاغی دا و دار وین خپل په ذلت کې دی دا رنګه د ستو تذکر نکړ کئ وسخر شمس او القمر داد ما تعبیدی منقات دی, دی الہ نبی دا رنګه د فرشتو ذکر کئ انکه فرشتې د الله تسبیح وای الله ته منقات دی نو دا سلو واړه مشرکین سلور قسمت دی یو مشرکین بالعباد الصالحین ادم مشرکین بالجند درم مشرکین بالكواكب ذلونو موسیقین بل ملائکه عدد مختلف فرقهسباب انشاء الله ذلون زیات شریکو واجب روان